Якось він був упевнений, що жоден винищувач не перетне зоряного небосхилу, жоден гелікоптер не замаячить важкою брилою над пущею. Не тепер. На прузі тінистого силуету гори щербате ікло руїн замку самотня вежа берегиня минулого. А там, аж до краю ночі, незмірні, заманливі простори. Він довго так простояв. І нарешті йому здалося, що справді чує їхнє дихання повільне, глибоке, шелестке, кса враз, кса вра. Через тиждень, після того, як вони зійшли з гір і повернули на схід, міхал покинув їх майже на цілу добу з різних недомовок і замовчувань отих двох, Сміт виснував, що ксавраз уже близько. Наступного дня вони перестріли ще одну групу вижрянівців. П'ять чоловіків тягли на ношах якогось старого. Усі зупинилися і довго розмовляли. Іен уважно слухав. Він дедалі більше переконувався, що невловимий уже близько. 21-го вони зайшли в густий ліс. Міхал звідкись вигріб короткохвильову рацію і розмовляв нею на марші, звісно, російською. Зв'язок усе ще залишався серйозною проблемою АВП. Будь-яке передавання сигналу підвищеної потужності могло привабити до нерозважливих ворожі бомбардувальники. З обережності мусили обмежуватися зв'язком по радіохвилях і на невеликих відстанях за допомогою малопотужних передавачів, хоч іноді рельєф дозволяв і більше. Була восьма ранку. «Це вже?» – спитав сміт Яна, який ішов поруч, бо цього разу роль передової стежі виконував Анджей. «Сьогодні?» – Ян кивнув. Тим часом довкола був ліс як ліс, густий покрив утруднював марш. Крони дерев уже зелені, заслоняли промені сонця, але все одно було тепло, день заповідався спекотний, паркий. Піт стікав Інові по плечах. Він зняв куртку і светер, залишився в майці. Співали птахи. Міхал, що йшов якихось десять метрів поперед нього, сміявся у короткохвильову рацію. З-за дерева справа, на мить, вихилився високий бородатий чолов'яга із влодом та з подвійним магазином у руках. Міхал кивнув йому. Чолов'яга сплюнув, встромив у рот два пальці і свиснув. Ян скривився на це і красномовно постукав пальцем у чоло. Бороданю відповідь показав йому непристойний жест, і знову зник у зелені. Показалося щось подібне на стежку. Вони звернули на неї. Почався спуск. Трохи прояснилося, бо дерева тут росли рідше. Між стовбурами виднів терен унизу. Вони спускалися в долину. Півголий курдупель із мокрою головою заступив їм дорогу. Міхал на мить зупинився коло нього, вони тихо перекинулися кількома словами. Курдупель витарав собі волосся сірою ганчіркою. Раптом усі завмерли. Дезорієнтований Сміт озирнувся довкола, поглянув на Яна. Той застиг на півкроці й нахилив голову, ніби до чогось прислухався. А це ж бува звичайна лісова майже тиша, і Сміт не чув нічого особливого. «Курва!» – шепнув Курдупель і кинувся, наче божевільний, униз по стежці. «Уліз!» – крикнув Міхал, поспіхом виконуючи власний наказ. Ян потягнув американця з собою. «Що?» – почав було той, але більше вже не промовив ні слова. Бо небо впало на них. Сміт лежав на вогкій землі під папоротями. Нічого не бачив. Зрештою, він же заплющив очі. Грунт під ним трусився, наче від асинхронного виверження вулканів. Якби він підняв голову і повіки, то побачив би, як колишуться дерева. Тим часом він чув лише, як вони грізно потріскують. Але чув дуже невиразно, бо насправді вуха йому позакладало від грому і гуркоту. Ці звуки страшенно голосні, зусібіч котилися через ліс важкими хвилями. Людина таких потужних звуків не здатна й уявити, поки не почує. Найреалістичніші образи стихійних лих, великих катастроф і битв, показувані в кінотеатрах із найвигадливішими системами озвучення, що вибудовують для глядачів справжні звукові стіни. Все це наче плюшеве звірятку супроти живого тигра. Звук може довести до сказу. Від нього свербить шкіра. Болить голова, роздирається нервова система. Сміт верещав, мало не порвавши голосові зв'язки. І він про це навіть не знав, панічно встромляючи викривлені пальці, мов кіхті у стрівятника у м'яку підстилку, ба навіть не відчув, на нього впала півтораметрова гілка, він ледве зауважив. Увесь світ тремтів у смертельних судомах, і він разом із ним. Час розтягнувся у нескінченність. Вічністю ставали частки секунд. Цей жах триватиме й триватиме. Порятунку немає. інові ніяк не вірилося, що це нарешті закінчилося. Цілі хвилини він просто лежав і щасливо дихав. Він тулився до землі, що знову стала божественно незворушна. Тоді він уперше спізнав оте відчуття, немислиме в жодній іншій ситуації щастя, достоту нірвану. З чим його можна порівняти? Мабуть, лише розслабленням після оргазму, коли з тіла витікає остання краплина енергії та напруги, і організм спадає в долину синусоїди у положення з найнижчим потенціалом, тане і єднається з оточенням. Свобідний, вільний, чистий, готовий померти. Того дня тієї миті вперше смітові майнула десь на межі зору тінь отієї коханки, темної пані, яка полонила до нього вже стількох чоловіків. Він сів, усе ще схвильований, скинув із себе гілку, потягнув до себе наплічник. У лісі лунали зойки та крики російською та польською. Хтось благав застрелити його, хтось огидно кляв, хтось істерично сміявся. Від Яна не було й сліду. Американець підвівся і на тремких ногах рушив схилом у долину. Ліс там різ незрівнянно рідший. Між кронами дерев ясніли великі плахти неба. Можна було рахувати хмари, що пропливали над ними. Проте Сміт рахував трупи. Після сьомого, особливо фотогенічного, божевцем випатраного, він не витримав і виблював. Навіть побаченого йому явно не раз доводилося бачити і набагато гірше. Такий уже в нього фах. Йому платили за те, щоб дивитись від імені мільярдів. Проте ніхто не попередив його про щось таке, як запах. Бо цього камера вже не фіксує. А те, чого не можна побачити і почути по телевізору, що ж? Будьмо відверті, чогось такого насправді не існує. Отож від запаху, від смороду порваних кишок цього хлопця, котрий якось так тихо, сором'язливо і непевно кликав маму, сміта вивернуло попри стійкість до всяких яскравих сцен поля бою, він бо вже просяк мільйонами кадрів різнокольорових побоїщ із усіх куточків світу.